Глава 3. Пістолет я запхав за пояс джинсів під сіру блузку без рукавів. Потерті ранглери заправив у шкіряні мертензи, зашнуровані мало не до середини гомілки. Підперезався грубим шкіряним ременем із важкою сталевою бляхою. Взагалі-то в ремені потреби не було, але він краще притискав до тіла зброю. А крім того, у скрутну хвилину цілком реально проламати бляхою чиєсь низьке чоло. Я всією душою сподівався, що до цього не дійде що ніхто не принесе металевих прутів, не прихопить оберемок Київ із набитими в них цвяхами. Сподівався, у них вистачить розуму не робити такого. А мені не доведеться копати когось у лице обкованим носаком саперного черевика. Усім серцем, усією душею я надіявся, що мене не спровокують на такі дії. Із площі вже линули звуки музики. Та чись п'яненький голос продубльований мікрофоном. Забава починається, тож прийдімо... І поклонімося ящерці. Кінець третьої глави.